Задушить тварину, висмокче кров і залишить пошарпане м'ясо. Треба було й цьому покласти край. А хижаків було в лісі дуже багато. Зараз можна було доміркуватися, що це робота рисів та диких котів. Згодом знаходили вбитих вола або корову. Це вже ведмідь господарював. На ніч не можна було залишати худоби в лісі. Яку худобину загризли за дня та ранком знаходили одні кістки. Це вже вовки доїдали решту і робили собі свято. Зібралася громадська рада і вирішила, що треба перетрусити ліс і шкідників винищити або прогнати. Назначеного дня не виганяли худоби в ліс, а годували в селі торішнім сіном і соломою. Рано вранці зібралися сотні на Майдані. Одні залишилися в селі, другі пішли в ліс. Поставали вдовж железний ланцюг і рушили з місця. Ішли з рушницями, луками, ножами. Набрали харчів з собою на цілий день і кілька добрих собак, які й нюшили звіру на деревах, ставали й завзято гавкали. Зайшли так у ліс, де вже не було кущів, а самі великі дерева. Та недовго йшли без діла, гавкали собаки, люди дивилися вгору, і де лише помітили хижака, стріляли. Від тієї стрілянини вигуків і гавкання собак лунав гомен у лісі. Від того хижаки втікали щораз далі, а погоня просувались за ними. Уходники не знали, ще добре того лісу, бо не мали раніше потреби далеко заходити. Тепер помітили, що лісові ще далеко до краю, вбили кілька рисів і котів та два ведмеді. Тарас хотів конче зайти до краю, бо хажаки знову вернуться, вже й вечоріти стало. Загадали тут заночувати і вранці йти далі. Зійшлися разом і розвели велике багаття. Та тепер Тарасові було ніякого, що так залишив село саме. Хто зна, що може там статися? Правда про татар не було чути, але їм не можна вірити. Біда не спить, а на людей скрізь чатує. Тож, коли люди позасипляли при вогні, він один не міг заснути. турбота не давала йому спокою. Надранком почули всі гарматний вистріл від села і посхоплювалися на ноги. «Вертаємося зараз додому», – гукнув Тарас. «Там щось недобре робиться». Ціла громада заворушилася. Рушили тою самою дорогою, що й сюди йшли. Гарматні постріли чути було щораз частіше. Люди поспішали, аж дух запирало. Добилися до краю лісу, що перед полуднем. Тарас пішов наперед зі сторожею та й прийшовши на край лісу, побачив таке, що його аж заморозило. Нова Тарасівка горіла вся. З боку старої Тарасівки йшов мушкетний вогонь. Час від часу відзивалася гармата. В селі залишили трохиме, і він тепер відбивається від якогось ворога, якого звідсіля не було видно. Наші в облозі, сказав Тарас, поспішаємо вручати, трохи забагато на нас за одне літо, та, може, не дамося. Люди обтирали спітні лілиця й дихали важко. Кожному нетерпілося, кожний рад був поспішати, хоч би і дух з нього виперло, та без наказу отамана ніхто не смів саме ти. А Тарас хотів, щоб люди дух перевели. Бо так нічого не вдіють. Як прийшли на край лісу, Тарас поліз на високе дерево, щоб роздивитися. А то, чортові сини, каже один уходник, як вони за нами пильно стежили, поки не настала пригожа хвилина. Нова Тарасівка вже догорала. Наступи шов з двох боків, лише ту сторону, що від лісу ніхто не зачіпав. У новій Тарасівці не видно було нікого. Здається, уходники заздалегідь попереходили та поховалися за вали. З наріжних городків стріляли здовж ровів з гармати. Становище було таке, що ззаду не можна було до ворога добратися. Треба було добратися до села і з позавалів допомагати оборонцям. Не мали тут ні коней, ні списів, і небезпечно було з одними рушницями та ножами виходити в чисте поле, та ще й пішки проти такої татарської сили. Ховаючись поміж кущі, вони вийшли з лісу на цей бік села, і їх пропустили зараз через ворота. В селі були люди дуже стривожені, що з малою силою не встоять, бо татари мовоси вривались на вали і не було кому гаразд відбиватися. А в селі найбільше було клопоту з товариною, що їй не було де подіти. Сюди залітали татарські стріли, голодна худоба мішалася, кусала одна одну, кололась, билась, ревла, ржала та блеяла, що нічого не було чути та нікуди було перейти. Тарас послав частину війська на вали, Іншим наказав брати шаблі та списи і сідлати коні. Вістка про перебуття Тараси рознеслась по селі Блискавкою. У всіх вступила душа. Підбадьорилися, були певні, що переможуть. Тарас виїхав своїми юнаками, тими самими воротами, і поїхав у ліс. Приїхали кущі і стали під високими деревами. Тепер їхали на південь, щоб обійти татар. А поки що боротьба на валах не вгавала, оборонцям уже руки вмлівали. До боротьби стало все, що в селі жило. Ремісники кидали свої верстати, хапали, що в руки попало бігли підвал. Татари чіплялися кущів тернини та шипшини, кривали собі руки і, незважаючи на це, дерлися вгору. Тоді почали вже підрубувати частокіл. А під самим частоколом козакам не можна було нічого зробити, бо коли хто висунув голову понад частокіл, зараз із задніх рядів фуркотіла татарська стріла. Частокіл почав у кількох місцях тріщати. Тарас, як поміркував, що він уже позаду татар, виїхав з лісу і вихрем помчав у степ, поки не опинився з іншими позаду татар. Завернули вліво, і з воєнним кличем «З нами Бог»